Salme 59 Til dirigenten Ødelegg ikke Av David Mikdam Da Saul sendte folk, og de holdt huset bevoktet for å slå ham i Befri meg fra mine fiender, min Gud. Måtte du beskytte meg mot dem som reiser seg mot meg? Befri meg fra dem som praktiserer det som er skadelig, og frels meg fra menn som har blodskyld. For se... De har lagt seg i bakhold etter min sjel. Sterke menn går til angre på meg. Ikke på grunn av noe opprør fra min side, heller ikke på grunn av noen synd fra min side, Jehova. Selv om det ikke er noen misgjerning, løper de og gjør seg klar. Våkn opp ved mitt rop og se. Og du, Jehova, herstyrkenes Gud, er Israels Gud. Våkn opp for å vende din oppmerksomhet mot alle nasjonene. Vis ikke noen foredre som volder skade din gunst. De vender stadig tilbake ved kveldstid. De fortsetter å bjeffe som en hund og å gå rundt omkring byen. Se, de lar ord velle frem av sin munn. Sverd er på deres lepper, for hvem lytter? Men du, Jehova, du skal le av dem. Du skal spotte alle nasjonene. Min styrke, på dig vil jeg jakt. For Gud er min sikre høyde. Den Gud som viser kjærlig godhet mot meg, skal selv møte meg. Gud selv skal la meg betrakte mine fiender. Drep dem ikke, for at mitt folk ikke skal glemme det. Få dem ved din vitale kraft til å flakke omkring, og styrt dem ned, du vårt skjold, Jehova, på grunn av deres munns synd, deres leppers ord, og måtte de bli fanget i sin stolthet.» Ja, på grunn av den forbannelse og det bedrag de stadig fremsiger. Gjør ende på dem i voldsom harme, gjør ende på dem så det ikke mer er til, og la dem erkjenne at Gud hersker i Jakob like til jordens känner. Og la dem vende tilbake ved kveldstid, la dem bjeffe som en hund og gå rundt omkring byen. La dem flakke omkring etter noe å spise, la dem ikke bli mette eller få bli natten over. Men jeg... Jeg skal synge om din styrke, og om morgenen skal jeg fylt av glede fortelle om din kjærlige godhet. For du har vist dig å være en sikker høyde for mig og et tilfluktssted på min trengselsdag. Min styrke, for dig vil jeg synge og spille, for Gud er min sikre høyde, den Gud som viser kjærlig godhet mot mig.